Goienerreko onako ilkarrizketa hau eskaintan dizu. Goiener, Nafarko. Illa betean behin gutxi gora bera itsekiten dugu Goienerreko lagunekin. Energia berriz sorkuntza eta konsumo kooperatiba da Goienerreko. Eta hortxe, ari dira lan eta lan, egun hauetan ezakigu ordea, nola moldatzen ari diren, eta bixe galdetuko diego, orain txe bertan, ba, telefonoz bestaldean ditugun goierne lagunei. Alde batetik, eh, Xabier eh, dugu, arratsalde hon? Apa, apa rei bai, eskatu. eta bestetik, eh, leire donazar, arratsaldeon Leire eta hito gai, arratzalean. Ho, oh, songi, baguitza bere etxean, bere tokian, hor eta imaginatzen dugu <tusurrisa> telelanean ere, arituko zaretela, ez da, Xabi? Hor txe gai, biza bai, dena bezala, ez, moldatzen saiatzen eta eta oinarrizko jarduna edo mantentzen gure baskingatik gertu egoten ez eta gertu bueno telefonotik gertu eta eta imeiz, eta eta bar eta ongi bueno xa guzia bezala, zehazterak lendikere guk sortea badugu ere, badugu ohitura de gente ba telebilleretan eta bidekonfidentziaten eta eta ibiltzeko eta eta lehorretatik ongi baina bueno eh ateratzeko gogoekin hori <risa> <laughs> bazkiekin egoteko, lankidekin egoteko ekin, baina, bueno, tira bagoaz, bai. Bai, gainera, bueno, zueke bulekoak dituzuen oski eta bezeroak eta kooperatiba kideak dituzue Euskal Herri osoan herri e, alde guzietan, e, beraz e, mugitzen zaret, ez toki batetik be bestera eta esatenariaren ariaren bezalaixe ba, askotan ere e, ola, modu zibernetikoan ere telebilerak eta da bideo deiak eta olakoak egiten dituzue maiz. Leire, zer modu guzu? Ongi? Ondo, bai, bai, bai, ondo, xabika esaten duen bezala, ba, bueno, egia da pizkato hituta daudela, baina baina beti botatzen da faltan, ez? Pizkat bulego giro oi, ba egotea ta kafe orduan, baskal orduan, ez, olakoak, e, ba bai, somaten da ja, denbora gabitzela etxetik, eta eta askotan ere ba baskideekin egun ta segunerakotasuna eta bueno, emailen atzean egon eta, ta hoy harremana mantendu, ba bueno, ezaberdina, ez, ez askodan, ba Gustas desde ere ukitzeko aukera hori, eh? Daukitza bueno, Bai, well, well. pertsonekin, <laughs> aragi ezurrezko pertsonekin egotea guztatzezaigu, ez da? Bai, horia. <laughs> <Oid>. <laughs> Primera, eta nola daramazue, ba, koronavirusak sortutako egoera hau, hola, lanean e, nola kudeatu duzue hori goienerren, Xabi? Eta zenbat gelditzen da? Ze, badirudi, oren jala aster zerbitzu batzuk irekialitzen direla akaso zuen bulegoak ere jala aster irekiko dituzu ez da? Bai, a estarcenariga la aukera, eh bueno, ahora dago eh la guion o sea, suña, es eh, con ba, eta, eta alderratatik eh ba, piskat orain diku bezala ere irdispensable eta eta iona, ia nola mantendu ba, distantziak, eta eta protezione aurriak, eta bar, eta bestedik zerbitzuaren arloa, ez? Ba, ba, publikoari harreta emateko aukera hori, e, berez pensatzen dugu laster egongo garela ya ja, e, saltzeko moduan, baina, bueno, ikusi behar dugu ere ze demanda dagoen, ze puntutaren e, preeste galden hori egiteko eta, bueno, gutxik, gutxinaka eh? aztertuko du momentuz ezugu berezik ipresadik. Uh -huh. Eta, bien bitartean, eh, zoek esan eh, Zala, e, ari zaretelanean, sitzen e, duzue aurrera, ba eskubu artean e, dituzuen e, proiektuekin. E, zintzu dira orain momentu honetan esate baterako, ez dakitaz, pin barratzeko modukoak edo, leire? Ba, eba, bueno, e, egia da, ez doiko egoera, ez? Hau, azizenean eta etxetikazi behar izan ginean lanean, ba, bueno, e, goien arren ere neurri asko hartu behar izan genituela, ba, e legeanen aldetik, eta bueno, dekretu askoatea zielako, baina gira da hoi alde batera utzita, ba eskuartean ere bestoren beste proiektu ja denitu la martxan, ez? Eta ez aterako, ba, estoizko egoera oazia horretik, e, en afarko pek, ez, zorkuntzako azkeneko lehioa ortegon, justo ireki berri, martxuaren amarrean ireki genu, eta gira da gure intentzioa zela, e, baina ja zorkuntzako azkeneko lehioa oirekita, eta, eta el, laure un mila euro lortzeko E, lortu behar genitu ba gure intentzioa ba, zen itzaldiak ematea, proiektua zaldua izatea, ez, e, ba, euskal herriko bosti kastoletan e, e, izalase fotopoltaikoak egingo ditugu, eta oso proiektu polita zen, ba, ikastole zen azaltzeko, ba, gure ba, izkidei ere itzaldiak emateko, baina bueno, izan zen martxoaren amarrean lehioa irekit, amairuan japizkat munduan kasgora jarri zen, Eta ez inizan dugu ez erregin, ez, hola presentzialki e, komunikazio guztiak online izan dira. Eta, bueno, ez da, e, alarma egoera honetan egon, egia da, iabete batean baino gutxiagun, lortu dugula diru guztia, finanzazio guztia biltza, ez, lau du mila euroak, orduan, lehurtatik oso posi gaude, e, penakin, ez, ez dugulako aukera erikema, ba, proiektu hau asko guztaten gustat, zer eguna, eta oso ba ez dugulako aukerarik izan azaltzeko egongo da eh mueltadua bizkan normaltasuna edo eh, eszak nola albiogun honi daitu baina bueno da eta azantzeko aukera izango dugu baina bueno, bestalde badetu ba oso pozikago des e, ikusi dugu azkenean gure baskidek ba konfidantza handia ez eh, dutelagun eta eta etxean egon eta modu online batean bakarrik azaldu proiektua ba Ba, lortu dugula, ez, gure helburua. hori da, eta, gero etorriko dira, noski, bizitagidatuak akaso bostik astolauetara, ikusteko instalakuntzaken nolakoak diren, eta ze, ze atarramendu ateratzen e, altzaien aiei guztiei, eta hori guztia. Hoi da, hoi da, betse modu batera, izango da, e, lehiago pizkat berezia izan da, baina, baina, bueno, ba, betse modu batera, izango dira, ondorengoak eta i bai. bai. e, Bostik instalazio instalazioiek e, goratuko dugu, hemen e, nafarroan, etxarrin eta atuteran? Hori da, bai, e, argirako ikastolan eta andramarik astolan etxarrin, eta gero izango litzateke beste bat gipuzkoan, tolosan, bermeon eta gazteizko armentian ere, Aha. bai. Zango litzateke boztizta laukuntzako hain. Hori da, berazia dirua e, martxan jartzeko beharrazkoa zen diruko porua lortu ondoren, oren ja, lasterasiko diraia ja, lanean, ez da, eguzki e, e, ba, e... jartzen, eta? Hoi da, gure, gure, gure intentzioazan, orain e, ikastolak itxita daudela, ba, zesantuko azte hoi aprobetxatzea. Baina, bueno, ba, egoera guztionen aurrean, ba, zinezkoazan, bermatzera e, langirioien segurtasuna, Orzumago, bueno, pizkat eh geldi dagoi, baina bueno, ba pizkat dana marcha artzen dunean, ba ba seguraki uda partean ja E, instalazioak egiteko gai zango garela. Bai. Uh -huh. Aizue, e, Xabi, zue que energia barriztagarrien zorkuntza eta kontsumo kooperatiba zarete eta etxetan e, argindarraren kontsumoa bueno, e, igoda eguna guetan izugarri, e, imaginatzen dugu noski bat denoketxean sartuta aparatu guztiak martxan jarrita, e, goien erretik e, gomendio horik ebat duzu guretzako. Bai, bueno, horralde batetik bai nabarmen, nabarmen du, eh? E, Enguk eh, alarma eh, egoera ere zabaldu zenean, edo eh, eskatu genion, eh? Zuzen dugu genion, eh, gutun bidez... Eh, transición ecológica harako eta eta CNM-seri eh merkaturatzaile bildu ginen eh ba eskakizun batzuekin, ez? Azkenan gure gure bazkideak, gure kontsumintzaileak ba besteko eskaera batzuekin eta hoiek, bueno, ein batean eh horri esker eta bestalde ba e, normak ere e, bereziak aplikatu direlako e, situazioari aurre giteko da ba, igual interesgarria da, eh, senta informazio publikoko irradioetan ere eh bueno, jendeak jakin alde batetik, e, bono soziala eskuratzeko, bono soziala elektrikoa eskuratzeko e, e, irizpideak zabaldu egin direla, dibidez autonomoek e, baxen fakturazioan engalga e, izan bali madute edo haien e, aktiradea eten bali madute, ba, badaute bono soziala e, eskuratzeko aukera hori, eta bestetik ere ba, fakturen e, atzerapena eta, eta, eta, eta fraktzionamendoa. Eta gero ere, lan desienta egiten ari dugu gure bazkidiren enpresa askorekin baietako askok, ba, aktiradea E, bertan berautzi edo edo murriztu dutelako desiente eta hor hor nidura elektrikoari dago kionez, e, ba, bai legeak albidutu dugulako eta bai e, ba, goien errek hartu dituen e, erabakien e, inguruan hori interesgarria da jakitea ba e, aukera dagoela hor nidura e, e, e, euneko eunean eteteko, danik taberna badaukat eta e, orain itxita daukat eta gainera hemendik dikila betera ere ez dut asmorik edo ez dut irekial izanen dudanik bakasugietan badau aukera hor nikuntza baja an hau da gastua zerora eh e, murrizteko, e, baliatu daiteke aukera etortzen garenean bueltan tabernak betetzera gatu zenean eh ba, alta berri bat eskatzeko e, aparteko gasturi gabe, e, ba, normalean eh diru de gente eh operazio hieek eta baina e, orain egin dezakegu gasturik e, gabe eta hornidurate ETA bezala, ba, baitare potentzia minimo minimo batera eh baitare alarma bat e, utzi nahi bali mapistaba horrek mantendu dezan, baina gastu aliketagien eh, arintzeko eta eta berdin eh, ba fakturen atzerapena eta eta fraksionamendarekin. Horren inguruan lande gente egiten ari gara. Gero etxeetan mm, igo da, igo da es eh, eh, pentsatzen duguna bezain beste. da, bueno, hori gero ja sartzen dira eh, variable askos deio, eh? Ba, beroe egin du eta horretan ez dago hainbeste somatu. Demanda elektrikoa oroar har egin da, eh, somatu da asko industrian eta eh, ba, bueno, ekonomiaren paroia asko somatu da Egun e, e, hauetan ikusitugu e, e, Frantzia eta eta Alemaniako eta resumadatuko e, merkatu diarioetan ikusitugu prezio negatibua, eta hori da ba, aurrekoan e, e, texaseko zera petroli bezala pelabezala negatibuan ikusio nola, atzeko zerbait hartatu da e, Europan. Eta etxei dagokionez kionez, bueno, e, hau da gauza bat, baina gainenan anirreie, zurekin egon izenean izketan, ba, berdin-berdin aplikatzen duena, orain duela bi labete, eta emendik bi urtera. Eh? Eta etxetan kontutan hartu eh, beharreko gauzak dira bi, eh? potentzia eta tarifa. Potentzia eta tarifa, potentzia eta tarifa, ez gara nekatu beharrezaten, joe, eh, revisatu zazu MSDez, eh, kontrataturik eh, daukagun eh, potentzia, hori geitsiz gero eh, hilabeteko kostua geitsideza regulá. Eh, eh, da es da aurrestea, da erabiltzen ez dugun zerbait ez ordaintzea, eh, Eta hori aztertu beharra dago eta kasua asko asko asko ikusten ditugu ba ba kontrataturi daukagun potentzia, baina gutxiagorekin moldatzen algarela, eh, Eta hori importantea da begiratzea esaten dizan moduan, gaur, baina atzo ere bai eta hemen 2000 berdin berdin. Eta potentzia bezala tarifa mota, eh? Askok, eh, askok daukatena momento honetan eh oiko tarifa da, eh 2.0a tarifa deitzen den hori, eh horrek esan edu horretan prezio berdina e, pagatzen dugula argindarren gatik. Eta hori ongi dago e, edozen merkatura txailetan, baina aukera daukagu, e, eta edozen merkatura txailetan ere aukera daukagu orduaren araberako diskriminazio tarifa e, kontratatzeko. Eta hori batzutan ez, e, baina gehienginetan, eta guk praktikanik guztan dugu, gure bazki egienek eta frogak eginda kalkulu guziasieta esu guztiekin e, ba, aizu tarifa horri ezker, gaueko tarifa, edo, edo orduaren arako diskriminazio tarifa horri esker, babatzuk bi euro, taleste batzuk hogei, baina geien-geienak e, iabetean aurreztan dute zerbai zerbait Eta e, hori da biskabatz, e, e, bidatu garrakoa. E, hemen, baina da, utzi dazu, azimarra e, egiten regezen, ta azkeneko astetan ere ikusi izan ditugu e, meme eta WhatsApp batzuk eta taldetan e, ba ibilideren e, mezu, mezu zenbait, e, oligopolioko enpresa haun e, marketing kanpainak azken finean e, e, eta bueno, ikusi izan detunik ere bai halako e, bueno, guk ere uere guztitzen gara situazionekin eta halako e, multinazional batek esatea zurekin gaude ere e, egun hauetan eta halako deskontua eskaintzen e, dizugula ez, ba e, kontuz, ibiltzeko jenderi eskatu naideu kontu zibilzeko hemen MM de edo berri horiek eh, kontrastatu gabe zabaldu eh, baino len zeren azkenean eh bueno haiek hor eh, honetan egiten edutena da, berez larria den situazio bat, eta gure e, urduritasun e, situazio hau, eta kasu batzuetan ere e, lasgarria diren situazio hoiek aprobetsatu, ba haiek negozioa egiten e, jarraitzeko, ez? Eta, eta meme hoiek eta, eta kanpaina hoiek ere zabaltzea, ba, inbatean badelako, gure inguruko jendea, arriskuan jartzea. Azkenean, eskintza baten kontura, azkenean, e, ba, kontratu alako, bueno, e, dintza eskutoa dituzen kontratuak sartzen dizkigutela eta gehiago pagatzen bukatzen dugula. Eta horrekin kontu handia izan behar da nik esana eta bueno, niri sinetzi ez balimanai diazu ere ba, e, fa, e, fakuak eta okuk egun hoetan esaten ari duten berdin-berdina kontu zibiltzeko horrekin. Bai, xabi, zuri sinesten dizugu inolako zelantzari gabe <laughs> beti oso halku honak ematen dituzulako. Aizu, eta hori potenziata tarifa errebisatzeko ba, beharrezkoa behar de Dela, e, eta eguna guetan ez dugu itxakearik badugu dugu denbora hori egiteko eta gauza gehiago egiteko ere bai. Akaso gure entzuletako batzuk hariko dira, inzuzen ere guna huetan, ba, ordenean jartzen etxeko gauzak, paperak, argazkiak, armairuak eta beste, eta mm, batzuei igual bururatu zai. Aizu ba, begira e, betidanek izan dut buruan e, aukera hori, goien erren e, ba, e, bazkitetza egiteko ideia hori, eta eta orain igual izan daiteke momentu egoki, azergatik ez. E, alde horretatikan arazorik ez ez? E, segitzen duzu, ez zuen herritmo normalarekin bazkidetzeko, kontratu berriak egiteko eta horretarako arazorik ez ez da, lehire? Ez ez diosun betala, ba, langile guztik etxean gaude lanean eta bueno, bai telefonoz, bai posta bidez, gurekin harremanetan jarri daitezke Eh, nahi diuenak, eta beti bezala ba, faktura batekin, kontu korronteko zenbakia askura ere izan da. Ba, bueno, e, bulego batean ematen ditugu, natzalpen berdin-berdinak, bai teleponoz bai meies, ematen ditugu, eta zalantza guztiak argiteko prez gaude lortatik. Eta gila da, dukez ba, handezu moduan, askotan ere, ol, e, olako egoeretan, askotan ezaketzu, bai bueno, txikogu bulegoa berze gertatzen den, eta gero gila da, jendea etxean da gola, igualden bora gehiago daukala, eta guk adibidez apikian ez dugu berakada handi handi bat somatu, ez, azkenean bai jendeetan dago denbora gehiago dago dauka eta igual ba horrelako gautzak ba eguneratzeko momentua ere iristen da, ez, Eta bueno, ba dei eta megi aldetik ba, ba oi, berdin berdin jarraitu dugulanean eta ez dugunango berakada hola handirik nabaritu, es naiz duen guztiak deitu dezake, lasai asko, galdetu eta eta gustora saltzen guztiak emango dizkiogu eta bueno ba bulegoan egongo bali bezala ba bere oraingo kontratua errebisatu esabik esan egandun bezala ikusi potentzia eta tarifa e, oberenak dieen edo edo hobetu no, daiteken eta hui guztia ere ba bai telefono eta bai maietzen daiteke ja horregun arazoik gabe Horixe, ba hori da Xabilo jarte eta leire donazar goien rekooperatibako kideak e, eskerrik asko gure giri zateagatik. posten gara, eh, ikustea energia betetaz, e, energia betetaz zaudetela, e, energia positiboz beteta zaudetela eta lanean ba, gogotxu gainera. Eskerrik asko bikote eta urrengo hilabete arte izanen da, agur. agur, ale, agur. Goier, Enernfarcop. Energiaren kontsumo arduratsu eta iraunkorra bultzatuz, energia eunekoa 100 eun berriztagarria sortuz eta merkaturatuz, energia berriztagarria garbia eta modu parte hartzailean kudeatuta. Goier, Enernfarcop.